Враз по тому гаслові полетіли в рівчаки в'язки хмизу, і кожний корінь почав накидати собі через рівчак греблі, щоб нею перейти до валу. Тільки тепер зрозуміли вортові, що за окопами робиться щось непевне, а що саме того затемрявої вони не бачили. І поки вибухнув з польського боку перший постріл, козаки вже накидали собі греблі і бурхливими потоками посунули на шанці. Тепер запорожці вже не мали рації таїтися, і враз в круги Кодака збилася буча. Дехто з козаків стріляв у вартових, другі тягли до стін драбини, щоб лізти через засіки, треті рубали ті засіки сокирами, а подекуди намагалися підпалити їх, розпалюючи хмис. Збився Гомін і всередині Кодака. Прокинувся полковник, посхоплювалися і жовніри, але поки всі з несподіванки прочуняли, та вбралися і узброїлися, козаки вже лізли через стіни, а подекуди вже й підрубували засіки сокирами та поробили собі пролази. Маріонові не пощастило порядкувати свій полк, і він похопцем посилав на окопи жовнірів кубками, хто скоріше узброївся. Та вже не помоглося, бо Сулима з двома коренями вже вдерся в фортецю з північного боку, а з півдня вже лізли запорозці, що з бурляєм, Почався смертельний бій. Поляки зрозуміли, що їм нема куди рятуватися, і билися завзято, але ще завзятіше билися козаки. Скоро в кодоку запалали засіки і будинки, зайнялися башти по стінах, і велике полум'я освітило криваву боротьбу братніх народів, що не вміли порозумітися і жити в згоді. Високо до самих хмар сягалося його полум'я. Видно було його і в Самарі за великими ліцами, і по степах понад Сурою та пазавлуком, і навіть з далекої Хортиці. У хвилях же Кодацького порога воно відбивалося то щирим золотом, то гарячою кров'ю. Пополохалося сяйво пожежі, птаство по гаях, і завили байраками вовки-сіроманці. А брати різалися вперто завзято. Гинули один по одному польські хорунжі осавули інша військова старшина. Що хвилини менш жовнірів, козаки ж все прибували та прибували. Нарешті поляки зрозуміли, що змагання їхні марні попросили милосердя. Коли Гомін бойовище почав стихати, до Сулими привели полковника Маріона. «Гетьмане», – спитали козаки, – «що чинити з цим бранцем?» Сулима глянув на полковника чужинці Суворо. «Волю нашу помагав гнобити а вмерти по лицарському й не спромігся розстріляти. Гетьман махнув рукою і нещасного чужинця повели на страту. А тепер, панове брати, сказав згодом своїм козакам, руйнуйте, паліть в Кодаку все дощенту, щоб біля наших рідних порогів і згадки не лишилося про поляків. Козаки щиро виконали наказ гетьмана і не лишили в Кодоку жодного будинку і жодного кряжу з засіки. Зійшло сонце і освітило руїни Кодока та купи трупу. Тільки лишилися нього вали та рівчаки, такі великі, що їх не знищили навіть століття. Упоровшись з Кодоком і діждавши всі чи ще три тисячі товариства, Солима через два тижні підняв своє військо до походу. Коли отамани вишукували свої корені на степу за брамою, Слима з балової в руці виїхав поперед війська і звернувся до запорозців словом. «Панове товариство, славне військо запорозьке! Прийшов час, щоб визволити нам рідну неньку Україну з ляцької неволі, а православну віру від загибелі. Рушаємо ж на Україну і будемо битися на смерть з нашими гнобителями». З тим гетьман повернув коня на північ, махнув баловою, і полки рушили в похід лишивши позад себе порожню руїну Кодаку. Ні одна жива душа не проваджала запорозців, тільки Кодацький поріг так голосно під ту добу гудів і бринів, неначе наче вигукував у слід козакам славу. Коли до Польського дійшла звістка про те, що Сулима зруйнував Кодак і йде з на Україну, він страшенно розпалився, і найбільше через те, що на всю Польщу він похвалявся і королеві доводив, що Кодак – фортеця необорима. Зруйнування Кодака було йому особистою образою, бо збудування його було ділом його рук, і він завзявся звести світу запеклого козацького гетьмана. Маючи під рукою добре польське військо і шість тисяч реєстрових козаків, що саме тільки повернулися за Німану після війни з шведами – Коронний гетьман рушив з тим військом на зустріч запорозцям. Сулимаш до того часу щасливо добув Чигирин, Черкаси та Корсунь, повигняв звідусіль поляків і зібрав уже до себе чимало козаків-випивщиків та великої голоти з усіх кутків України. Конець Польський перестрів козацьке військо за Корсунем, але не наважувався щепитися з ним, бо знав запорозьке завзяття. Сулимаш теж не поспішав битися, бо в нього було ще менше війська, ніж у конець Польського. Йому було корисно прогаяти якийсь час, бо до нього щодня підходили нові ватаги повстанців. Коронний гетьман зрозумів, що становище його гірше і надумав взяти Сулиму радою. Знаючи, що реєстрові козаки сподівалися собі від короля подяки за вірну службу під час шведського походу, він зібрав до себе Старших з реєстрових козаків почав їх улещувати, вихваляв їх вірність королеві і нахвалявся, що неодмінно дійде до короля і добуде реєстровим козакам більші права і навіть побільшення козацького реєстру, аби тільки вони з радою взяли Солиму і привели до нього. «Нащо нам проливати кров свою і запорозьку», – говорив він, – «а вам нащо бити своїх братів? Всього заколоту призводник Сулима. Його треба взяти з козацького табору, і все його війська зараз же розійдеться по хатах. Тож усе наволоч, хлопи, тільки ви, реєстровики, певні козаки. Як зробите мені цю службу, то, не проливаючи крові, добудете собі великі права, а дітям вашим – кращу долю. Козацька старшина вагалася, бити своїх братів нікому не хотілося, перейти ж на бік Сулими було боязко, бо поляки зразу поруйнували б їхні хати та пообирали б грунти. Принадаж побільшити козацький реєстр, придбати нові права була дуже велика, і в очах трохи з козацької старшини виправдовувала навіть зраду. Були й такі поміж старшиною, що сперечалися, кажучи, що такого славного лицаря, як Сулима, гріх і сором губити, та таких голосів було менше. І вони змогли обстояти тільки за те, щоб, Коронний гетьман привселюдно дав обіцянку, що Сулимі не буде від поляків ніякої кари, як тільки запорості розійдуться, то його буде випущено на волю. Конець Польський урочисто дав присягу, що і волос не спаде з голови Сулими, бо він і сам, мовляв, шанує такого великого вояку і оборонця Святого Христа. Тоді дехто з козацької старшини, а між ними і ляш та барабаш, Пішли до запорозького табору і упевнили Сулиму, що реєстрові козаки, які під час повстання Тараса Трясила, хочуть перейти на бік запорожців. Сулима дуже зрадів, цілувався з реєстровими та просив скоріше переходити з козаками до його табору, щоб тоді разом ударити на поляків. Другого дня всі шість тисяч реєстрових козаків війшли в табор запорожців, гадаючи, що вони справді стають запорожцями до спілки. Старші ж рейстровики робили своє діло. Вони ввечері пили та їли разом з Солимою, а вночі, коли той уже спав, заткнули йому рота, зв'язали руки і одвезли до конець Польського, а той зразу ж під великою вартою вирядив його до Варшави. Кинулися ранком запорозьці гетьмана, а його нема. Поки довідалися, що сталося, минуло півдня. І Солима був уже далеко. Хотіли запорозці битися з реєстровими козаками за їхню зраду, але ті ні в чому не були винні. Старшина ж їхня, зробивши своє діло, не вернулася більше до запорозького табору. Довго держали поляки славного запорозького гетьмана в варшавській в'язниці. Королеві шкода було карати його смерті, як засудив сейм, бо в ті часи боротьби християнських народів з бусурманами Солима був красою і славою цієї боротьби – Проте польське панство вимагало в короля смерті козацькому гетьманові за те, що через нього повстанці-селяни поруйнували їхні маєтки, і нарешті король мусів скоритися панам. Одного ранку привели зв'язаного козацького гетьмана в старе місто Варшави на Майдан. Там на високому помості побачив він ката з великою сакірою в руці і зрозумів, що має статися. Не страхався смерті славний козак. Але нудьга, мов, гадюка обмотала йому серце і сцяла з нього кров. Нудьга того, що гинув він не в бою з ворогами, а через зраду своїх братів од руки ката. Та зласкавилася доля до славного лицаря в останній час і не дала йому вмерти з очаємо в серці. Вона послала йому надію, що розбрат між українцями і зрада минеться, і між ними запанує єднання. З такою надією він гордо підвів своє чоло і сказав до натовпу панів, «Прощайте, панове, та сподівайтесь, лиха, бо моя кров вам дурно не минеться». Високо підкинув кат у гору свою блискучу сокиру і покотилася голова славного сина України додолу. Почувши страту Сулими, Вдарили руками об поли ті, що продали свого гетьмана, як Христа продав Іуда. Одурив їх конець польський, сказавши, що й волос не впаде з голови Сулими. Одурив він їх, обіцявши і права та ласку короля. Нічого не придбали вони за свою зраду. Кров же Сулими справді не минулося полякам дурно. Поміж реєстровими козаками почалося велике ремствування на польську неправду та утиски – і через дванадцять років, на початку повстання Хмельницького, усі козаки, запорозькі і реєстрові, одностайно стали за права і волю свого народу. Плакали і тужили запорозьці, вертаючись з України човнами повз кодацький поріг, без того, з ким незадовго перед тим з такою славою руйнували кодак, а разом з козаками тужив і голосив поріг кодацький – сумуючи, як і тепер про розбрат поміж дітьми України. Не один раз ще після того кодацька фортеця переходила з рук до рук. Не один ще раз кодацькі скелі вмивалися гарячою кров'ю, аж поки нарешті зникло тут усе. І вибухи гармат, і гомін бойовищ, і пісні волі. І лишився тільки один живий свідок давніх подій – Поріг кодацький, що і досі тужить за дітьми волі, Та співає про минуле. Кінець озвученої книги Запис проведений в республіканському будинку Звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читав В'ячеслав Гушенко звукорежисер Ніна Рудник, Київ, 1992 рік.